«Чернігівських газетах», «Комсомольський гард», «Тепер гард» та «Чернігівські відомості», в сатиричному журналі «ВУЗ», членом редколегії якого залишається і дотепер. Зараз на видавничій роботі, час від часу займається журналістикою. Літературну діяльність розпочав ще в школі, гумористичні оповідання друкувалися в місцевій пресі та всесоюзному журналі «Робітничо-селянський кореспондент». З 1993 року гумористичні тексти друкуються майже в усіх республіканських виданнях. Кримінальний текст вперше було надруковано в 1994 році. Газета «Чернігівські відомості». Кримінальна повість «Шлюбні ігрища жаб» Відзначена нагородою Смолоскипа у 1995 році, була написана на три роки раніше і протягом цих років кілька разів доопрацьовувалася. На видавця і читача чекають також кримінальні повісті «День перемоги», «Подивись на вогонь», «Повернення сентиментального ганстера», «Детективний роман», «Осінній сезон смертей».